Jag tror att för att komma någonstans så måste man våga inte gå med strömmen utan våga göra ett eget, göra ett eget. och det tycker jag att jag gjorde och att jag också ja, vågar satsa då. Hej igen, här är Stegvis Podcast. I slutet av förra veckans program så utlovade jag ju en svensk rekordinnehavare i det här programmet. Och den personen är Kristin Johansson som har det svenska rekordet på 3000 meter hinder på, med tiden 9.38. Vilket för övrigt är bättre än vad jag skulle kunna göra slätt i dagsläget. Kristin har även sprungit EM och VM och har en massa SM-guld och... Fincamps eh, toppplaceringar. Kristina och jag pratade en bra stund om en massa olika saker. Bland annat och givetvis om hennes karriär som faktiskt började som orienterare. Trevlig lyssning! Det är första gången vi har en svensk rekord innehavare här programmet faktiskt. Så där, ja. mm. Känns stort. Mm. Minns du hur det var när du slog rekordet? Eh, ja, det gör jag. Det minns jag ganska väl. Hur, hur, var var det? I Houston ålder, i Belgien. Belgien, okej. Okay. Belgien, ja. Och det är några år sedan va? 2007. Okay. Hur gick det till då? Vad var det för typ av lopp? Ja, alltså, jag minns ju nog inte jättemycket av själva loppet, det, det är väl så när man gör de här, vad ska man säga, perfekta loppet när allt stämmer så är det liksom bara någon slags känsla som infinner sig. Det var nog omständigheterna innan som var lite som jag kommer ihåg mest då. Men det var ju så att jag slog i svenskt rekord året innan på samma tävling. Aha. och året därför innan så slog jag mitt pers på 5000 meter på samma tävling så att det fanns ju ganska bra vibbar där och dessutom är man ju inte ensam att slå personligt rekord och, och nationsrekord just på den tävlingen man typ åker ställe, ja. dit, ja, precis ja. från hela världen åker man dit så att man vet där får man bra motstånd, här kvalar man och här springer vi fort så, så det ligger i luften då. <hör> men det jag minns Allra mest det var ju kanske 20 25 minuter innan min start när jag hör brål från arenan och jag håller på att värma upp lite granna och, och sen ska jag in på koling. och eh, Johan min dåvarande tränare säger till mig att eh Musse vann, han slog svensk rekord och jag blir så där va Muska ha slått svensk rekord. Det var samma kväll, alltså. Det var samma kväll, ja precis. Så det är liksom. Det var ju så himla stort att han har slått en källstruga gamla rekord. Ja. Mm. Så att det var. Eh, jag kommer in i kålrum och kommunicerar med mina konkurrenter lite, för jag var ju nästan i fokus över att hon får berätta för amerikansken bredvid att det har blivit svenskt hon förstod ju inte hur stort jag tyckte det var, då men det var där med den känslan jag var in på arenan, så det var rätt häftigt faktiskt, och till saken hör att det var, mitt mål där var att kvala till VM 07 07 ja precis hade, och det var kanske fyra veckor kvar till VM och vi talar alltså om 3000 meter hinder här 3000 meter här, ja. hinder, mm. Mm, samma grej som mm. hans eh, och jag hade haft en ganska så eh, stökig säsong egentligen hela uppbyggnadssäsongen hade, eller uppbyggnads, eh, upp, uppbyggnaden till, till säsongen har varit mycket sjuk och även under säsongen mycket sjuk och en del omständigheter på tävlingar som gjorde att jag jag ehm, lyckades aldrig få till det där loppet jag behövde för att kvala då. Ehm, men... Och, och sista chansen egentligen var ju det här loppet. Ehm, och jag kom direkt från läger. Det var liksom hårs i tre fyra veckor. <hör> och ehm, så jag satsade väl allt på ett kort. Jag hade kunnat välja att och försöka tävla under de fyra veckorna. Ehm, men ehm, åkte iväg på träningsläger och kom direkt ner. Till, eller upp, ner från början mm. <laughs> Och ja Så det var en lättnadskänsla Faktiskt När mm. jag gick i målet Så ja Men när du var en liten 10-åring Tror mm. du att du någon gång skulle ha ett svenskt rekord Eller någonting? Jag var um svensk rekord kanske inte, då då, då jag var jag orienterad eh, och jag var nog ganska målriktad tidigt. Eh, jag kommer inte ihåg när man bör få liksom sina idoler inom sin sport, men eh, lite senare så hade jag ju varit i skogen som är då. svensk rekord var inte, men man ville nog springa VM och ja. så. Mm. Så det var så det började med orientering? Mm. Hur kom det så då? En slump var min syster som började för en, en av våra äh, vänner, vänfamiljer, äh, eller en kompis till henne. Deras familjeorienterade. Och då började min syster på nyvarakurs och sen så ja, hängde resten av familjen på. Okej, okay, för det känns som att riktigt familjesport men nu, det kommer inte uh, från dina nej, föräldrar egentligen. Nej, vi alla började med att min syster Maria började. Okej, okay. hur gammal var du då? då? Ja, jag hängde väl på då? kanske var jag, jag var 6-7 när man hängde med på tävlingar och sprang miniknat och då. Och sen kanske jag var 8-9 när jag började springa tävlingsklass då. Men då var det bara orientering, det var ingen löp. Alltså, andra äh, tävlingar löpning? Nej, ja, det var, det var väl, man sprang väl lite lopp också. Eh, finalloppet vet jag inte när jag började springa, men eftersom jag gjort 20 stycken så, <laughs> så borde jag väl ha börjat ganska tidigt. Eh, du och Anders 52 lopp tillsammans. tillsammans så ja. sådär, ja. <laughs> men eh, ja, sen så började jag lite smått med fridrott när jag kanske var 12 då. Då sprang jag lite mer lopp. Okej. Okay. Mm. Um... Men kände du direkt att, att det här var din grej, liksom? springa, och, och, eller var det orienteringsbiten som lockade mest? Jag vet inte, jag tror inte man reflekterar det när, jag, mm. när man är i den åldern, utan det var ju socialt också på något vis att man var inne i det och då, mm. och då liksom var man där och gjorde det. Och jag tror att jag alltid har varit ganska seriös i det jag gör så att när jag går in för något så gör jag det ordentligt. Varför tror jag. du att det är så då? Jag vet inte, men jag har inte hållit på med massa idrotter utan det var det jag höll på med och då var det, det som du, Så du inte spelar fotboll och handboll och... Nej, jag har gästspelat. Jag fick gästspela på tomte men jag var aldrig tränat eh, fotboll. Aldrig någon lagidrott. Okay. tror jag, jag höll, var en termin med basket också, Sådär, men det var inte mer så. Däremot så var jag alltid med i skollagen i, i alla idrotter. <skratt> Varför det? Nej, det var väl så att jag var väl bra idrott helt enkelt. Ja. ja så det, jag var okay. med ja. då. Ja. Vad heter det? In... Eh, allt med Fisby till exempel fanns det som skol... Eh, det på okay. till exempel. Mm. Ja. Men, men du är göteborgare? Mm. Var, var har du vuxit upp? Angrer. Okej. Okay. Norra Angrer. Norra Mm. mm. Då tänker man ju på betong och höghus och mm. perabolantennar. Ja. Är det en fördom eller? Nej men så det är, finns ju många områden. Så jag är ju faktiskt inemellan de här betongområdena i ett radiosområde. Och det ligger ju och slutar mot, <coughs> det ligger i sluttning precis där Bettelfjäll slutar. Upp mot Surtigt till dem. Ja, så. ja egentligen mot Surtigt sjön, andra sidan av Surtigt sjön. Mm. Till Surtigt till dem. Så det var ju där också som orienteringsträningarna var på den tiden. Det var ju bara 100 meter upp till skogen. Så det där jag började mata mina kilometer. Men, men det här är inte det slitna som man kanske tänker på, eller? Nej, så alltså ja. När man växte upp i något så tänker man ju inte riktigt så heller. På något sätt. Vi hade väl 13 nationaliteter i min klass, tror jag. Och det var ju inga, eftersom man inte vet något annat, så är det det normala på något vis. Ja. Ehm, och det var ju inget konstigt med det. Ehm, jag upplevde ju inte att vi hade så stökigt i skolan, jag tror inte det var det då. Ehm, när man hör hur det, <coughs> hur det nu för tiden kanske. Ehm, så att, nej. Däremot var det ju inte så att det var vanligt att man orienterade direkt. <laughs> nu var jag väl ensam om. Vad gjorde de andra så. i klassen då? Ja... Och fotboll var en stor trapp. Både på tjejs och killes sidan. lite granna. handboll kanske. Mm. Var, du, var du duktig i skolan? Mm, jag var plugghäst. Du erkänner det? Ja, ja, det var det. Jag. jag har aldrig haft riktigt så lätt för mig tror jag, men jag har varit även där mycket seriös. Och jag har en, en, en idé om det, att jag, jag fick när jag var fem år, göra ett, eller fem och ett halvt, sex år, göra ett skolmognastest. För att kunna skriva och läsa och sådär. Och då visade det sig att jag var skolmogen, så att då fick jag ett val där, då. Och sen där skulle jag väl visa att jag var duktig Just det, så du gick ett år... Jag gick, jag började skolan när jag var sex år då var inte det vanligt då, utan då började skolan när jag var sex, men då mm. var jag sjuk. Och har gått så hela vägen då mm. ja, För du är ganska tävlingsinriktad va? Ja, fast jag, jag har kommit på med tiden att det inte så, jag är tävlingsinriktad i att jag vill alltså, utveckla mig själv och, och se hur bra jag kan bli, men... men det handlar inte jättemycket om att jämföra mig med andra. Så. Jag tyckte nog inte att det var tillräckligt viktigt att vinna faktiskt när jag kom på. Det vilket var, jag, jag, var att jag var väldigt nöjd med mitt lopp. liksom Även senare? Eh, framförallt senare. Uh -huh. eh, men sen så, sen så tror jag att... Alltså Till exempel med så är det ju oftast inte man mot man, så då, då blev det ju jag och mitt lopp egentligen och sen fick man ett fasit efteråt, jag slog de andra och det var ju liksom, då var ju det en, ja, en credit liksom. Um. Så det handlade på något sätt om att göra sin egen grej så ja, bra som möjligt? precis. Så du är lite, lite perfektionist kanske då, eller? Ja, men så är det nog. orienteringen, det blir, alltså jag var väl ganska duktig på, på ska man säga, lokal nivå tidigt. var de bästa i min åldersgrupp och sådär. Och så var det ju bara, alltså det reflekterar man ju inte över. Och som sagt, man springer liksom snälla man mot man, så att det var ju min grej där ute i skogen. Liksom. Och det måste väl varit att tänka på att jag var ganska bra på att läsa kartan också. Sen så när jag blev 14-15, ja, när det började bli lite tävlingar utanför distriktet då. Då var det först då man visste hur man hävdade sig i de större sammanhangen. Och då var jag väl topp 10 där i Sverige. Sen så var det egentligen när jag var 15 som jag... Då sprang man USM första gången. på orientering och fridå, tror jag. Kan det mm. Mm. Eh, Och då hade jag ett väldigt bra år. För då vann jag fem dagar i min åldersgrupp. Och jag vann USM orientering. Och jag blev två eller tre på... Kan det vara då? 2000 meter. Slätt. Kan det stämma, det? Ja. ja, något sånt där. Eh, så då... Det året var väl då som jag fattade att ja, men nu... ja. Var ju rätt, rätt bra, så att säga. Men eh, det var väl hela tiden en, en slags strävan att, att eh, vill bli bättre, kanske. Är det inte så att orientering, om man är Sverige-topp, mm. då är man också med i världseliten. Men så är det inte riktigt till öppning eller lite i löpning egentligen. Men alltså, i den där rollen, man tänker liksom inte, och, och, alltså, det är svårt att tänka vad som händer när man är 25. Liksom. Så man är ju väldigt mycket här och nu samtidigt som man har sina drömmar. Eh, men det jag gjorde där var väl att jag, jag, jag var, gjorde ett val att gå på gymnasium sen. Så jag valde ju, alltså orientering var ju min första idrott och var en väldigt stor grej för mig. Det var ju viktigare egentligen, alltså där, där hade jag ju tanken om framtiden som man kanske inte hade med jobb och sådär. Så det var ju liksom nummer ett på något vis då. Mm. Men hur var det att flytta hemifrån så pass tidigt? För det är ju, jag hade tyckt det var jobbigt i den åldern att göra det, eller rättare sagt, jag tyckte det var kul också. Men ja, tufft. jag tror det var bra om man kunde välja och, och jag hade kunnat välja att plugga i men också, då det och sen. där borde man ju i lägenheter, jag trodde jag var tuffare att även sköta mat och sådär själv. Nu borde vi ju så vi hade lagad mat. Mm -hmm. Så det var ju lättare att kunna koncentrera sig på studier också då. Men även det var ingen smärtfri tid på något vis, socialt. Det blev ju att man... Där kan man väl bara känna att det börjar bli lite konkurrens då. Alltså, så. Hur menar du? då? Ja, men det blir. Det, det kändes som nu kom det var ett snäpp upp med högpresterande tjejer, då, framför allt, liksom både på skolan och i idrotten. Så att, det, var, det var kanske inte helt smärt, smärtfritt socialt. Hela tiden. Hur då liksom? Jag förstår inte, vad det, liksom det konkurrenslig gäng? Ja, så. lite sådär att man kunde då. Att jag kände nog delvis jag var nog nära att flytta därifrån efter ett halvår. Jag kom, ju in, jag kom väl kanske in lite dumt då, för de andra hade ju börjat i två och de andra börjat lära känna varandra ettan. Ehm, och så kom jag in som, som en outsider från, från storstan också. Så ja, det var tufft, Först, det var svårt första. att komma in i gänget, ja, det var det. Mm. Hur, hur äh, äh, löste du det sig med tiden då? Nej, det, det blev en ganska rejäl äh, ja, ska säga, konflikt, men äh, ja, så, men det äh, vi ganska mycket med de frågorna. Det var lite spännande att kommer in på det här området nu, för det, det här är inte inget som vi om på länge. Men vi fick ju tjejerna mm. på, på avorteringsgymnasiet som bodde där på internat. Vi fick jobba med kurator eller psykolog kring ja, trivsel och trivsel hur man ska vara mot varandra och sådär. Vi hade ju några problem med anorexi bland annat och sen också viss del ja, tendens av mobbning, mobbning och utfrysning då. Det Jag nog kanske blev, delvis blev drabbad av det i det lite lättare form då, på mm. en period, när det var någon annan som så var så, uh, så det var inte bara du som blev drabbad egentligen? Nej, det var... nej. Jag tror inte man, det, det, det är nog vanligare vad man tror. Mm. Det var ju väldigt bra att vi, att man tog på allvar att vi faktiskt jobbade med. Just i den åldern kan det vara mm. kanske extra jobbet också. Mm. Ja. Men det är ju klart där ändå. Ja, det är klart där Det var ju mitt första halvår, så det blev, det blev bättre sen. Hur, hur är du på att hantera press, alltså viktiga tävlingar? Är du, lyfter du dig? Eller hämmar du dig? Jag eh, var bäst när det gällde näst mest, brukar jag är det som. Jag... jag vi har lyckats så till riktigt bra lopp i både orientering och i löpning när det handlar om att kvala till mästerskap. Vi har en sån där loppnöj som junior gör mitt livslopp på en ja, kvaltävling till junior-VM. En som inte jag har koll på orientering men sådär att man, man liksom inte gör en enda boom så, på ett helt lotto. Det är och ganska för mig, sällsynt. Ja, vad inte för mig? Jag var väl kanske i var, var jag väl kanske på den nivån när jag var så var jag väldigt ojämn då för att jag var bättre på att springa än att orientera. Så det var bra, men sen när jag väl kom till mästerskapet då, då var jag nervig. Då fick jag inte ihop det. Och det gällde nog både, både orientering och och löpning sen. Varför tror du det var så då? Ja, jag vet inte. När det blev så stort på något man satsat på så länge så blev det väldigt prestationsångest. Man var plötsligt där och då blev jag tagen av stundens allvar. Jag gjorde ju ganska bra lopp på, på SM och så. Men, mm. Ibland tycker jag att man kunde känna att när man tagit sig till final så var det nästan som att luften gått ur Ja. Eller kvalat till någonting. Ja. Var det så för dig också? Ja men så var det. Jag, jag tog mig till EM då. På 300 som heter där Och då var verkligen, det verkligen mitt stora mål i flera år att ta mig till EM. Men på ja, hemmaplan? På hemmaplan då 2006. Men, men jag var ju energin var ju slut när väl EM kom alltså den här mentala energin och det var något så nu ska jag prestera nu är det här liksom. Och dessutom så här var ju mitt stora mål att ta med till EM, inte, inte att ta med till final eller att vinna eller så där. Det blev också väldigt konstigt för en av de första tävlingarna på säsongen där så lyckades jag klara kvaltiden så det var ju klart då och då egentligen skulle jag ju kunnat ha haft jävligt kul den sommaren och bara njuta av detta och få springa igen. men då blev jag väl liksom tagad en stunds allvar och naturligtvis nu har jag tagit mig till EM och nu ska jag liksom vara mitt livsforum och, och lyckas ju göra jättebra resultat ett par veckor innan EM och då plötsligt så satt jag krav på mig själv att nu ska jag placera mig bland dem ja, nu ska jag ta mig till final och placera mig med nummer sex bästa och det där stod jag inte på halv för så hur yttrar det sig då? Var det ett tasket självförtroende eller? Ja, men först, det, sätt, det så det sätter en sån fysisk så där liksom, känna att jag kan inte riktigt få luft eller ja, träningspassen är innan inte riktigt liksom svarar och, och jag tror att det var liksom en mental nervositet snarare än att det var något fysiskt så, så att Liksom energin Den mentala fysiska energin var liksom slut. Mm. Och med det så liksom rullade det på det här då. Att liksom, jag, jag var orienterare när jag satt mot junior BM och sådär. Så jag satt det ganska rejält sedan jag var 19 och, och 20 så var jag med på junior-VM men det året jag var 20 då var jag ja, jag presterade ju inte något av åren på mästerskapet så då, då gick jag liksom proppen ur på något vis och ja, så jag blev bara trött på det så att det, var det där. att du la Ja, men då var, jag, då var jag ju, jag tror året efter så så Kände jag att nej, det här liksom. Jag har ingen. Jag har ingen lust längre. Så då slutade jag. Eller tog ett break, jag vet inte. Men då, då hade man någon slags abstinens för att träna. Så då, då gick jag ut och sprang. Och så sprang jag ett lopp. Jag sprang Hissingsrundan på hösten. Det kan ha varit när jag var 21. Och då vann jag det loppet. Och då, efter det, så, så kom. Kristina, eh, som var tränare i Kvilla, kom hon fram till mig och började prata med mig och sen skickade hon ett brev till mig och, och skrev alla, namnen på alla hennes aktiva då, som hon hade och vilka tider de hade gjort. Det var i Sjön och det var, ja, Jesse Bolgers och Göteborgs eliten ja, lite grann, så så liten då, så att eh, hon bjöd väl mer och min in mig till att och, och hänga med och träna med dem. Så med IF-Kvilla då? Ja, IF så det gjorde jag då. <clears throat> så då jag jag... Som då det var egentligen då att börja Hängde du med det här gänget med kvillor Ja, det var, ju, ja det, var ju, det var ju inte så att det var jättemycket gemensamma träningar, det fanns några stycken, men jag hängde med då. Men jag fick träningsprogram framförallt och det var ju hur lyxigt som helst att ha ett träningsprogram från någon då. Så det följde jag ju. Och året efter så sprang jag halvmaraton i Stockholm och blev fyra. Jag sprang in på sjutton. Och då fattade nog inte jag riktigt att det var ganska bra. Mm. Det, det var lite roligt för det kom fram en skägggubbe efter mig och frågade, om vem är du? Och jag frågade honom, om vem är du då? Ja, det var A.L. Lennart Jolin. <laughs> hade inte någon aning om vem eller Lennart var. Men, Nej. Ja, han hade tidigare rätt att fråga, vem är du? Men det som var roligt då var att det var de tre som före mig var väl ungefär dubbla åldern av mig själv. Det var eh, Marie Söderström. Eh, Susanne Johansson, och så var det Middehammarin. Tre riktiga eh, 80- och ja. 90 legender kan ja, man säga. precis. Ja. Eh, och så var det jag, och då var jag 21 eller något. Eh, och de var väl runt 40, alla tre. <laughs> men eh, ja, så att, eh, då körde jag igång. Men, men när du säger om jag smög igång det, det gjorde jag inte riktigt, för då började jag träna ganska rejält. Och så hängde jag väl fortfarande lite i med och med tanke på de här åren på gymnasiet, ni upplevde att fysiskt det utvecklades. Vi tränade inte så mycket rent fysiskt, så då hade jag väl man legat kvar på samma nivå. Och sen så körde jag igång och tränade ganska rejält när jag var 1921. Och när jag då gick ifrån att träna mycket i terräng till att springa mycket på asfalt, grus, eh, mer kvalitet, eh, då blev jag öbetränad eh, ganska snart efter det. det blev för mycket. Hur då, övertränad? Ja, kroppen sa ifrån, musklerna lårmusklerna framförallt sa ifrån. De liksom vill inte röra. De vill inte jobba. Jag hade väl löst det med att en ja, dag man är sliten och då går jag och joggar ur i slitna, liksom. Så jag hade stegrat allt för fort, Och dessutom gjort stora förändringar i min träning. Så att då han väl springa två säsonger eller någonting. Sen jag, och sen fick jag Vilket ord jag fick liksom... För det är så här diffust begrepp Tycker ja, jag, Men Det är som liksom man... utbrändhet, det är också diffust liksom. ja. Men det är ju så musklerna vill inte mer Jag vet inte om man riktigt vet Vad det är fortfarande men. men... Lite som Per Erosan va? Ja alltså musklerna svarar inte längre, de stora muskelgrupperna Det finns, inget, finns ingenting att ge där med, liksom. Man kan gå ut och jogga Men det finns liksom ingenting Ja, mer hur löste detta sig då? Fick jag fick ju bara vara på träningsläger på, på våren där jag till slut fick inse att det här, det här funkar ju inte. Um, så då fick jag hålla mig borta från träning och sen så med det så... Jag tror att jag hade lyssnat på alldeles för många också. Det blev ju så när jag kom till fridrotten uh, så var det en tendens att det var väldigt många som ville vara med och, och tipsa hit och dit. Uh, och uh, samtidigt som jag då hade min egen idé från orienteringen, orienteringen är mycket också alternativt träning, vilket jag höll kvar i att göra, plus att jag hade all löpning då <hör> och så lyssnade jag på den, och så lyssnade jag på den och sådär uh, så det blev ju liksom bara för mycket av allting Tror du det har att göra med att man är liksom för, för ambitiös Ja men jag ville ju mycket och jag var ju liksom, ta till mig av allt detta då och det tror jag jag kan bli lite frustrerad när jag ser eh, hur ibland vuxna och tränare och andra tränare på ungdomar eh, som är väldigt lovande och lägger sig i eh, varandra. Ja. De har ju en tränare. Eh, låt dem få jobba i fred. Liksom. Mm. Tycker du att man ser det ofta? Ja, ja, jag var ju med för några år sedan lite i de sammanhangen som, som någon slags assist, assisterande tränare. Eh, jag tyckte nog att det var... Jag kände igen ens när jag började att det var väldigt många som ville vara framme och liksom tycka och ja, lägga sig. Och man blir väldigt, när man är där så blir man, man blir ju smickrar av det, kan jag säga. Mm, Men, för man är ju i rampljuset ja, då kanske. Ja, lite så. Men jag tror att det kan vara bra att, att lägga uppmärksamheten kanske på, på, kanske inte den som, de som är... Vinner jämt heller då utan äh, ger den uppmärksamheten till andra. Eh, och då fick de leta i listorna då och då dök mitt namn upp där. Vad tur du träffade Arlena <laughs> Kudin kanske. <laughs> ja, ja. <laughs> och då, så då ringde eh, Ulf Karlsson och frågade om jag ville springa. Så det var där det började och året, vad kan detta vara? Åren 2002? Ja, det var nog. Så bara några få år innan EM Ja, fyra år. Och då hade jag väl sprungit på drygt 11 minuter där på trev som inte hinder på hösten där. Och var med och sprang på 10.46 eller någonting i ett regnigt Bergen. Men, men Johan Wettergren kom ju att bli din tränare resten av karriären, ja, va? visst var det så? precis. Mm. Och din sambo också, ja, hela, hela den tiden mm. egentligen. Hur var det att ha sin sambo som sin tränare och sin tränare som sin sambo? Alltså vi, vi gjorde ju en gemensam resa skulle jag ju säga. Jag var seriös som aktiv, han var väldigt seriös som tränare. Han, han, han gav allt som tränare. Och i det menar jag att han, han, han hade som passion och han var väldigt målinriktad. Han är svårt och ha en aktiv som inte ville någonting och det spelade egentligen ingen roll vilken nivå det handlar om. Det var mera drivet och ambitionen och realismen i det. Liksom. Okej, okay, jag vill bli så här bra, jag kan träna så här många gånger i veckan och då liksom, och ja, jag vill ha att du hjälper med träning det var ju det, var ju det mycket det det eh, att hålla om då så vi gjorde en gemensam resa skulle jag ju säga eh, och det var väl också lite vägen till framgång tror jag jag var ju väldigt eh, tacksam över att, att ha någon som förstod kände mig så väl och förstod hur jag funkade efter min överträning också han, han var ju väldigt mån med sig till att jag man är ambitiös och man skulle kunna träna hur mycket som helst, men han såg ju till att jag inte gjorde det. Han fick ju snarare bromsa än att, liksom, det handlar inte om att pusha. Och jag tror att även hans andra aktiva, flera av dem, var ju på samma sätt att han snarare fick bromsa än att pusha och styra rätt. Då. Så jag har att det var speciellt men jag tror att ur det idrottsliga perspektivet så, så var det väl en framgång att man känner varandra så väl, mm. förstår varandra. Um, och så, sen tyckte jag nog att det var relativt bra också på att, på att hålla isär För vi levde ju väldigt tätt på varandra um, under många år um, Men vi såg också till att vi, vi hade, alltså det blev en livsstil Och att vi fick liksom uppleva saker under vägen Snackade ni mycket löpningen bara. Alltså, nej. Jag kommer inte riktigt ihåg, men jag, jag, nej. Nej, jag tror att vi valde nog liksom att prata löpning. Alltså när vi pratade löpning, och sen så var liksom pratade man om annat. Och jag tror det också en våra. Vi såg ju möjligheten i våra resor, alltså tävlingsresor eller träningsresor att se till att man fick ut något mer av det. Att det blev liksom inte bara träningsläger, och liksom, utan var ganska många om att hamna på ställen som kändes trevliga. Eller, Ja, eller nya ställen och, och se till att uppleva. det såg ju att att man inte skulle bli världsmästare liksom. Så då får man passa på, är man i, i Marrakesh så får man passa på att se marknaden i Marrakesh liksom. Mm. Hur, hur gick ni inte vägen när ni löpte upp tränings- och sånt där? Gjorde ni det tillsammans du och Johan eller var det du fick ja. ett program och sen så... Litar du på det? Eller? Till en början var det jättemycket dialog. Jag tror att jag var jättejobbig som adept faktiskt. Jag hade väldigt mycket åsikter. Men jag ville ju... det så hade jag med mig träningslärare. Jag läste idrott och hösta på högskolan sen. Så jag, jag kunde ju det. Det är teoretiskt kanske bättre än vad Johan kunde. Men jag tror också det blir grejen. För han, han har ju känslan. Han liksom har kanske inte läst till sig allting. Men han har ju grym känsla och den kombinationen i mitt ifrågasättande gjorde att man liksom landade i ett bra upplägg. Sen med åren så behövde jag inte lägga mig i längre. Alltså på något sätt så, så, så hade jag fullt förtroende på att han visste vad han gjorde och jag behövde inte och jag hade inte intresse i det framförallt. Alltså, första året så bara slukar man ju litteratur och man lyssnar och sådär. Sen så bara kastar man allt åt sidan och bara kör liksom. Men ni är inte tillsammans längre Nej. sedan ett tag tillbaka? Nej, precis. Hur är er relation idag? Eh, alltså jag är ju inte så aktiv inom fridrottenlöpningen längre. Eh, jag kände väl att det blev alldeles för mycket på blev Jag blev trött på det, jag blev nästan på löpningen kan man säga. Det gick vi kanske lite över för länge. Och eh, däremot så, så har ju en otrolig passion och, och eh, älskar ju det han gör där, så som, så som jag förstår det. Så att vi, har väl, alltså, vi har väl ingen... Eh, ja, alltså jag är ju inte där i den världen längre. Eh, mm. Så att jag, det, eh, det är inte så att man springer ner varandra, men vi har en bra alltså vi har en bra kontakt. Mm. Men under den period så var jag... Eh, när jag gick över och tränade i år så var jag lite aktiv, men det, det, var, liksom, det var inte min grej. Inte, inte då, det var för tidigt efter att jag låg andra att, att träna andra. Mm. Att, att, att man, jag var ju så trött på hela det här, att, att all träning och all planering och, och, och, och ja, liksom allting handlade om att, att vad man än gjorde så skulle vara bra för löpningen. Liksom. Eh, och att då byta ut den tiden till att <tänka>, tänka på andras löpning för det var lite svårt för mig att göra det halvdant, då och sista månaderna går och sig och tänker på Maria Bojnunds räning istället för sin egen <tänka> så det var inte riktigt eh, min grej inte just då i alla fall Hur mycket hade du ekonomiskt stöd från din, din klubb? När du var som allra bäst Ja, alltså... Oh, alltså vad kan det ha varit? Det var ju träningsbidrag man fick, det ju så det funkar. Det, det kanske rörde sig om en 25 000. På ett år. På ett år, mm. tror jag. Sen så fanns det ju stöttning från äh, GFIF då. I elitstöd och hemmastöd. Alltså. Ja, i Göteborgsvisbund då hemmastödet Där var det ha landat mellan 10 och 20 000. De här åren. så att det blev ju egentligen att man kunde få in pengar för allt detta var ju alltså bidrock, det är ju ingen lön på något vis utan det är ju att så man fick använda det för, för träningsläger, tävlingsresor mm. eh, och vi sponsrade i skor och kläder så att, och Hur mycket ja, fick du in på en så sån det? grej? Var det bara var det Bara kläder, bara kläder. Ja, inga pengar Inga pengar, nej. Nej. Inga pengar. Om du har haft möjlighet att, att satsa enbart på löpningen? Mm. Hade du gjort det? Eller hade du ändå velat ha haft något vid sidan om? Jag har nog eh, definitivt velat ha haft något vid sidan om. Om man tittar tillbaka så kanske man, jag skulle ta lite försiktigare och börja fundera på vad jag verkligen ville göra i livet. Eller <laughs> vad jag ville bli när jag blev stor och Vad jag mm. ville jobba med. Det känns som det var blev lite slumpen vad, vad jag hamnade in på. Och sen så fastnade jag för någonting som gjorde att jag drog mig mer och läste de kurserna. Hälsopromotion, socialpsykologi, så jag liksom plockade ihop med någonting mm. ehm, ja, lite efter kanske man skulle ta det lite lugnt innan man verkligen funderade på vad jag ville mm. jobba med du, vi pratade ju förut om din överträning och det mm. och, och du nämnde också med anorexi mm. på, på gymnasiet där mm. och det är ju många som, som löper liksom risk att antingen eh, träna för mycket eller träna mm. för dumt eller mm. äta för lite mm. Har du inte känt att du var i liksom, i riskzonen? Nej, jag. jag hade väl en viss tendens stod det där året när jag var 15 det gick väldigt bra. Då jag hade fått för mig något sådär att jag skulle inte äta godis och, och kakor. Eh, det som räddade mig var att vinner jag fem dagar så ska jag ju äta det igen. Så det, det, det löste sig ganska bra. Jag, men, men allvarligare problem tror jag med, med, med ätstörningar. Då har man nog no, något, då måste man nog till något mer. Jag tror att det var en sån där tonårsnojig grej bara. Så jag har nog inte riktigt riktigt läggningen för det. Och det jag har alltid ätit bra jag har varit väldigt lite sjuk jag var sjuk år 2007 <går> när jag började åka spårvagn till jobbet mm. men, det senast? <går> ja och sen efter det har jag varit sjuk igen då. Men, men väldigt tillbaka när jag var yngre var jag väldigt lite sjuk under min karriär har jag varit väldigt, väldigt lite sjuk och jag tror att det kan ha att göra med att jag alltid har ätit bra <går> och skött mig mm. och så för det är ju om man tittar på OS och sådär, mm. så är ju tjejerna framförallt mm. väldigt, väldigt smala. Mm. Så ibland är det nästan som man frästas och tänker att man måste vara smal mm. för att nå framgång. Mm. Jag, så, så tror jag nog att, att alltså det, det är klart att det hänger väldigt mycket. så man har en lätt, liten, lätt kropp, det är ju liksom, det där skrubbara runt på, de här tre tysimetrarna, så alltså det är klart att det är en fördel. Men det är en jävla balansgång, jag tror det är väldigt många som... som de som klarar det blir väldigt bra. Det finns nog väldigt många som har fallit under vägen. Som aldrig blev någonting. Liksom. Jag tänkte nog hela tiden min satsning att, liksom att jag skulle liksom ta hand om min hälsa så gott det gick. Och att jag trodde snarare på en helhets... Helheten liksom. att, att äta bra sova bra och få återhämtning eh, träna smart eh, i vägen liksom, för, för att hålla, hålla en längre karriär och jag, jag har gjort åtta finkamper på Raken jag tycker det är ett tecken på att jag ändå liksom har lyckats hålla mig tillräckligt skadefri och frisk eh, åtta år i rad ja. eh, och jag tror att jag tror ja, samtidigt så är det man lever väldigt nära och man lever väldigt nära personer som har de här problemen. Och det är ganska på. Har du sett mycket? Alltså, det jag har sett. Och jag trodde jag gjorde det. Kanske, ja. När jag var som är seriös gjorde jag något aktivt val. Att delvis inte ha den typen av människor för nära på mig. För de, då tar, jag har alltid upplevt att de tog väldigt mycket energi. När man då ska upp träningsläger och liksom dela kök och, och sådär. Så jag gjorde en aktivt val vilka jag var i väg med. Så att det socialt kände att det här trivs jag. Ja, det är ju liksom mm. vad det äldre än våren. Så, så, ja, man ska dela hushållsmånader, så där Men det, och det är det är väldigt. Jag är väldigt turdelad faktiskt till att idag, alltså, unga tjejer eh, som vill satsa eller träna löpning eller, öppning, eller konditionsidrott, alltså Ja, det det liksom, vill, vill man att de ska göra det egentligen? Vill de att man ska utsätta sig för risken att. att drabbas av de här problemen och får, nu, får den här fixeringen vid vikt och, och, och så. Det är liksom... Mm. Att det finns att inbyggt... Ja, men det finns ett turdelat i det är att det inte är en så himla sund miljö att kanske vara i. Alltid. Mm. Samtidigt så tror jag att man kan göra den sund. Jag, jag tror att det går att nå framgång utan att späka sig. Eh, också. Mm. Mm. Sen så hade jag också en aktiv tanke att jag vet inte vem, det är en föreläsare har jag har lyssnat på under åren som, som pratade om att äta ordentligt under uppbyggnadssäsong så man har depåer att ta av, alltså du ska träna hårt, träna mycket och då se till att äta, och gör det liksom ingenting om man har ett par kilo extra och sen när man börjar närma sig ett hävningssäsong då går ju det vis träningen ner och då också tänka mer på eh, vad man äter. Men jag menar vad man äter så har jag alltid ätit bra mat men att liksom äta va, ännu mer liksom eh, ja, vad ska jag säga energisnålt eller eh, undvika sötsaker eller vad det kan vara. Mm. Så jag körde faktiskt den och jag tror att det var ganska bra. Också en anledning till att jag höll ihop från skador, jag har haft en del skador men jag har aldrig haft stressfraktur till exempel Och att jag har hållit mig frisk också mm. och det blir en kick när du också sen tappar några kilo inför tävlingssidon alltså du springer du tränar med några kilo och mm. Vad känner du dig mest stolt över i din, i din karriär? Oh. Och jag tror att det är satsningen i sig, att jag vågar satsa, jag vågade göra min grej, eller jag och Johan, för jag tycker att jag ser det så att det var vår gemensamma satsning. Ehm, och att <hör> jag tror att för att komma någonstans så måste man våga inte gå med, med strömmen utan våga göra ett eget, göra ett eget och det tycker jag att jag gjorde. Ehm, och att jag också äh, vågade satsa då. Varför vågade just du? Eller varför just ni då? Jag vet inte men jag, jag... Vad har du som inte andra har kanske? Ja, Som inte andra har eller som gemensamt med andra? Nej, men mm. jag, jag tror att jag, jag har alltid varit väldigt envis och jag har inte haft lätt för mig första steget, eller du skulle inte säga så men jag, jag har liksom fått kämpa mycket och jag har en drivkraft att göra det, jag har inte liksom haft det lätt att lära mig utan jag har fått kämpa för det och det har jag alltid gjort men det kräver rätt mycket energi så det är väl det jag känner om nu att man, liksom, man blir trött på löpningen, man liksom tömde allt det gav allt liksom så att jag, jag det är nog Ibland kan det bli frustrerande när man ser talanger som inte satsar fullt ut. Mm. Man, man ser att nu har vi dessutom talangen, då de kan ju nog riktigt långt. Um, men uh, ja, det, det är nog. Det, det alltså envisheten och drivet, och att jag tyckte nog att ja, jag var bra på att alltså, träna smart. Så. Jag, jag höll mig borta för jag gjorde aktiva val att hålla borta mig borta från vissa typer av roliga tävlingar eller resor eller så för att faktiskt göra det som krävs för att jag skulle nå de prestationerna vid just det tillfället mm. sen har det gått så långt att man har liksom valt bort bröllopp för en, en av sina bestkomsterbröllop och sådär så där kan man ju fundera på om, man, om det var liksom ett val man hade gjort idag men ja sådana saker till exempel då. för det var min nästa fråga om det <här> finns något om du ångrar någonting i din karriär. Alltså jag har ju varit för seriös. Jag hade ju lite svårt för att koppla av. Jag hade inget annat. Jag sökte på slutet att jag måste ha något annat. Jag måste ha en annan hobby att sticka eller vad som helst. Jag hade jävla riktigt ro till att liksom ha något annat som bröt av. Jag var, det kan jag nog känna att jag hade nog behövt vara lite mindre seriös. Och ett annat fel som, som jag tror också vi gjorde, eller jag gjorde, det var att jag, jag istället för att åka på semester när säsongen var slut och passade jag på att jobba heltid de veckorna. För då han jag ju göra det. Så man fick aldrig den här årliga mentala återhämtningen. Hur var det när du slutade? kände du att För du, du har berättat att du, du liksom kände dig tom och, och liksom på något sätt klar då med, mm. med löpningen. Men, mm. men kände du att, att du behöver hitta något annat? Eller var det var... snarare skönt att inte ha någonting? Alltså det svåra var ju att jag jag jag hade nog velat ha en hobby tror jag, någonting som gör sådär och det det hade nog varit bra att ha haft jag saknade inte löpningen och tävlingar för det var inte det alltså jag, jag behövde inte något annat som jag skulle liksom tävla i det där var jag verkligen var jag färdig med, utan det snarare var det väl dels det kom man på efter ett tag, att nej, men jag måste ju röra på mig, annars må jag inte alls bra, så då jag hitta formerna för att röra på sig igen. Lade du ner träningen helt? Ja, jag gjorde det det en period, men det funkar inte. Och sen så hade jag bestämt mig själv för att jag ville få tid till annat till att träna, eftersom allting handlar handlat att träna, äta, sova och jobba. Så kände jag att träning får inte ta min, liksom, min fritid. Så då ville jag ju träna så lite som möjligt, men tillräckligt mycket för att gå bra. <laughs> och det, ja... Det är ju en svår balansgång det där. Har du hittat någon hobby? Nej, jag har inte det. Jag försökte på kör ett halvår här men det höll jag inte ihop. Jag har jobbat väldigt mycket med mentalt träning under min idrottskarriär och efteråt nu också. Jag jobbar jag ganska mycket med frågor om hur jag ska mentalt eller finna ett lugn och sådär stresshantering kan man väl tryckas av mm. ehm, och det är väl faktiskt, alltså det är det som jag kom på att ämna är med natur och byta naturen det är ju någonting som jag mår väldigt bra av <hör> så det är väl en del av hopping, kan man säga annars är det att ta, att liksom försöka ja, ta det bara jag tyckte att livet var egentligen lite enklare när man höll på att satsa det för ja. fullt. tycker du så också? Alltså det ju För själv... då visste man vad man skulle göra. Men det var självklara val. Alltså det fanns ju liksom alltid, det fanns ju alltid, ja men det här väljer jag därför att. Eller det här väljer jag bort därför att. Det fanns ju liksom alltid en väldigt tydlig val, liksom, varför det här valet gjordes. Sen så var jag kanske inte alltid bekväm med att, att man valde eller valde bort så mycket eller så. Men, men nej, jag håller med det. det var enklare. Jag har väldigt provat. Jag är, jag är egentligen ganska intresserad av mycket. Vilket jag har väldigt svårt att välja vad det är jag ska göra. Det är nästan det. Jag liksom, ska jag åka skidor? Ska jag gå på kar? Ska jag, ska jag dansa uh, you name it. Så det blir liksom inget då. För att då måste du bestämma att det är det här jag satsar på. Och så vill jag inte satsa på någonting fullt ut. Jag tror jag har en rädsla för att gå in i något nytt i fullt ut. Liksom, och då blir det inget istället. Så jag ja, blir allrätare istället lite här och lite där jag har frågat allihopa som varit med hittills i Stegvis vem annars de skulle vilja höra ja. i det här programmet har du någon särskild jag funderar på det men jag, jag skulle vilja höra på min förra tränare och sambo, Johan Mittergren mm. han skulle vilja höra mm. det, det kan jag nästan garantera att du kommer att få höra <laughs> inom kort kul mm. ja. cool. mm. tack så mycket Kristin tack Jap, yep, det var veckans avsnitt av Stegvis. Jag är tillbaka igen nästa vecka och då med en person som överhuvudtaget inte tillhör sportvärlden. Han är ingen idrottsman, eh, även om man kanske skulle hävda det själv. Eh, men han är väldigt intressant. Välkommen att lyssna då. Hej så länge!